Розділ 40. Щось мокре, холодне, тицнулося в її щоку. Потім почало облизувати обличчя. Селена скривилася і розплющила очі. На неї, махаючи хвостом, дивився вчорашній подарунок принца. Селена підвелася на лікті. У вікно світило сонце. Їй треба тренуватися. За два дні останні випробування. Їх залишиться лише четверо. Потім два Попередні поєдинки та один завершальний. Селена протерла очі. Цуценя почало лизати їй руку. «Ти хочеш сказати мені, що встигла наробити на підлогу?» – спитала Селена, чухаючи цуценяті вуха. У жодному разі. Почулося за дверима. Двері широко відчинилися, на порозі стояв усміхнений дурін. «Твоє щеня вранці вигулювали разом з іншими собаками. Я подбав». Селена мляво посміхнулася принцеві. «Чи не рано для візиту?» «Зарано?» – перепитав Дорін, сідаючи на край ліжка. Селена відсунулася. «Між іншим, уже пополудні», – повідомив він. «Фаліпа мені сказала, що ти спиш, як убита». «Година дня. Ну, вона й заспала. А як же вправи шолом. Шаолом?» Селена почухала носа, потім сіла і посадила тут заняти до себе на коліна. «Схоже, ніч минула спокійно». Нових нападів не було, інакше принц розповів би про них. Селена полегшено зітхнула, але тут же задала про свої безглузді, підозр з приводу Нехемії, і знову захлеснуло хвилею сорому. «Ти вже вигадала її ім'я?» – спитав Дорін, киваючи на цуценяти. «Який спокійний, зібраний, холоднокровний, не на балу, і потім все це було мілою грою. Ім'я?» Ще не встигла, відповіла Селена, який від усіх своїх вад хотілося кричати на весь голос. Може її назвати, ну, скажімо, золотинкою. Найдурніше з усіх собачих кличок, заперечила Селена. Так називають кімнатних песиків. Вона обережно взяла цуценя за передні лапи і почала її роздивлятися. Зараз це не дуже помітно, а собака виросте швидконогою. Ось і ім'я. Я просто і голову ламати не треба. Швидконога. Ось як я її назву. Здавалося, ім'я давно вже ховалося всередині селени і чекало, коли вона дозволить йому вистрибнути назовні. Так, тебе звуть швидконога, сказала вона цуценят. Уперше чую, щоб собаці давали таке ім'я, здивувався принц, і що воно означає? Це означає, що коли вона виросте, то обжене всіх ваших чистопородних псів. Селена поцілувала швидконогу в ніс, потім піднялася, зазирнула її ввічі. Дивно, але у гончаків були всі задатки кімнатної собаки. Схоже, найбільш швидконогою подобалося пеститися і лизатися. Це ми ще побачимо, сказав принц. Швидконога ж спритно шмигнула під ковдру і затихла. Тобі добре спалось? – спитав Дорін. Як бачите, а вам, мабуть, не дуже, раз ви піднялися так рано. Послухай, почав він, і Селені захотілося стрибнути з балкона. Вчора вночі, пробач, якщо я був надто наполегливим, Селено. Чому ти морщишся? Невже вона справді скривилася? Вибачте, значить, я засмутив тебе. Чим? Поцілунком? Слена поприхнулася і закашилася. «Ні, що ви!» – пробурмотіла вона, б'ючи себе в груди, щоб проштовхнути цю грудку. «Не скажу, що я на це чекала, але й неприязні ваші поцілунки в мене не викликали, якщо це вас турбує. Вона одразу ж пошкодувала просказане. «Тобто тобі сподобалось?» – спитав Дорін, ліниво посміхаючись. «Ні, ідіть!» Селена сховалася з головою, її стало невимовно соромно. Ну чому вона поводиться як остання дурненька? Швидконога радісно облизнула господиню. Ковдра була щільною і денне світло крізь неї майже не проникало. Це що, що за дівчачі штучки? засміявся Дорин. Можна подумати, що тебе ніколи не цілували. Селена відкинула ковдру, швидконога залізла ще глибше. Очевидно, їй теж був неприємний візит принца. Ні, мене цілували, сердито заперечила селена, намагаючись не думати про Саема і про те, що їх пов'язували. Але мене цілувала не пихата нікчема в мережаній сорочці, не самовдоволений, розпещений хлопчик королівської крові. Дорін згадав, що так і не зняв вчорашню мережеву сорочку. А сорочка щось змінює? Здивовано і збентежено спитав він. Помовчіть, гукнула Селена і дарила подушкою. Вона перелізла на інший край, ліжка встала, підійшла до балкона, спиною відчуваючи, що Дорін зараз що сили виречається на неї, і на спину благо виріс ззаду це дозволяв, і на три прокляті шами. Чекатимете, поки я переодягнусь? Дорін не відповів. Селена вернула до нього. Сьогодні його погляд був зовсім інший, не такий, як вчорашній ночі. Сьогодні його погляд був настороженим, якимось невимовно сумним, У усилений кров помчала по жилах. Чому ви мовчите твої шрами, які вони жахливі? майже пошепки відповів Дорін. Селена зупинилася біля дверей вбиральні. А у вас, Доріне, в усіх є шами, просто ми видніші. Можете сидіти тут, якщо вам так подобається, а я пішла вдягатися. Кальтена шла поруч із герцогом Парангоном нескінечною дорогою Королівської Оранжереї. Як і багато будівель замку, оранжерея теж була цілком із скла. Волога задуха змушувала кальтену постійно обмахуватися їлом. Треба було герцогу вибрати таке дивне місце для прогулянки. Квіти та рослини цікавили пані Ромпіл не більше, ніж брудні вуличні калюжі. Перангон зірвав білу лілію і церемонно підніс кальтені. Це вам. З усіх сил вона намагалася не морщитись, побачивши його критого оспинами обличчя, і яскраво рудих вусів. Однак тільки думка про близькість з ним викликала в неї дике бажання вирвати Скореним усі тутешні дивовижні рослини і викинути на сніг. Дякую вам, ваша світлість, відповіла вона. Перенгон кинув на неї пильний погляд. Що сьогодні ви не в дусі, люба кальтена? Невже? спитала вона, змушивши себе кокетливо підняти голову. Сьогодні день блідний в порівнянні з чудовим балом. Я отримала стільки насолоди. Чорні очі герцога так і буравили її. Відчувалося, що перангон не вірить її словам. Він узяв кальтену під лікоть і повів далі. Люба моя, не треба мене дурити. Думаєте, я не помічав, з якою жадібністю ви стежили за кожним жестом спадкоємця? Кальтена здивовано вигнула вишукані брови. Ваша світлість, вам просто здалося. Перангон провів товстим пальцем гілкою папороті. Чорний перстень на пальці чмяну виблискував, і кожен спалах збігався з спалахом болю в голові Кальтени. Не треба вдавати, я також за ним спостерігав, і ще більше за дівчиськом, від якого він не відходив ні на крок. Настирлива особа чи не так? Ви про пані Ліліану? обережно запитала Кальтена, не знаючи, чи радіти їй чи ні. Головне, перангон не помітив, як пристрасно їй самі хотілося опинитися поруч із принцем, а Дорін справді не відходив від цієї вискочки ні на крок. Тут герцог мав рацію. Це вона себе називає Ліліаною? Пробурмотів герцог. Отже, вона має інше ім'я, затамувала подих Кальтена. Очі герцога стали такими ж чорними, як його й перстень. Невже ви думаєте, що вона знатного походження? А хіба ні? Розігруючи наївність, спитала Кальтена. Парангон криво посміхнувся і розповів їй, ким насправді є вчорашня пасія Доріна і з яким країв принц привіз її до замку. Коли герцог закінчив оповідання, Кальтена могла лише приголомшого дивитися на нього. Отже, Ліліана Гордена – це, подумати навіть страшно, Селена Сардотін – найзнаменитіший асасин королівства. І тепер ця холоднокровна, безжальна вбивця готувалася струмити свої пазурі в серце Доріна. Якщо картина дійсно хоче добитися руки наслідного принца, треба діяти точно та розумно. Можливо, придворним варто дізнатися, з ким вони мешкають під одним дахом. Та й королеві не завадить повідомити. Але тут важливо не допустити навіть найменшої помилки. Ризик може все зіпсувати. В оранжереї стало тихо, ніби всі рослини та квіти теж затамували подих, приголомшлені страшною новиною. Хіба ми можемо дозволити, щоб події розвивалися у небезпечному напрямку? Невже принц не розуміє, з ким він фліртує? Обличчя герцога спотворилося гримасою, але це тривало лише мить. І Кальтена нічого не помітила. Від почутого у її голові застукали молоточки. Як невчасно і знову їй доведеться терпіти, поки вона надістанеться рятінного опіуму. «Ми не маємо права залишатися осторонь», – сказав герцог. Але як нам убезпечити принца, може негайно повідомити королю? Перенгон похитав головою його рука, смикла ефес меча. Це допомагало герцогу думати. Кальтина розладіла рожевий кущ, водячи довгим нігтем по викривлених шипах. «Селену чекають поєдинки з суперниками, що залишилися», – нарешті сказав Парангон. «Перед завершальним поєдинком вона має випити ритуальну чашу на честь богині та богів». Кальтена завмерла. «Я хотів зробити вас посланницею богині. Тоді ви зможете додати в чашу Селени. Чого ще? Я маю вбити її своїми руками», – насторожилася Кальтена. «Вона була готова зробити за чужими руками, але…» Ні, звичайно, похитав головою герцог. Але король погодився, треба діяти найрішучішим чином і все обставити так, щоб Дорін повірив, що це був нещасний випадок. Нам нема чого вбивати селену, потрібно підлити їй у вино крапельку поцілунку смерті. Померти вона не помре, але втратить самовладання і перемога дістанеться Кейну. А хіба Кейн сам не може її вбити? Ви ж знаєте, стільки випадків відбувається під час поєдинків. Молотки в голові Кальтенни застукали голосніше та вимогливіше. Кожен удар погрожував розколоти черв. Я. Напевно, герцог має рацію. З отрутою менше метушні. Кейн теж думає, що впорається з нею, але я не хочу ризикувати. Парангон стиснув руку Кальтенни. Перстень на його пальці – було холодніше льоду. Кальтена на силу утрималася, щоб не висмикнути руки. «Хіба ви не хочете допомогти Доріну?» – спитав він. «Як тільки він позбавиться прихильності до неї, він стане моїм», – подумки домовила Кальтена. «Він стане моїм, бо має бути моїм, але задля цього, піти на вбивство, він стане моїм». І тоді ми спільними зусиллями зуміємо повернути принца на правильну дорогу. Широко посміхаючись, закінчив парангон. Інтуїція кричала Кальтені – біжи з замку, біжи негайно, без огляду. Проте крик інтуїції тонув у вітальних вигуках придворних, котрі славлять королеву Кальтену. Вона бачила себе поради з принцем на троні. Корона – найкращі ліки для її голови. Кажіть, що мені треба зробити, – прошепотіла Кальтена. Розділ 41 на годинниковій вежі годинник пробив десять. Селена, що сиділа у своїй спальні над книгою, підвела голову, подивилася в темряву кіна. Саме час спати чи намагатися заснути. Швидконога, що дрімала в неї на колінах, широко позіхнула. Селена почухала щеня за вухами і повернулася до читання. З книжкової сторінки їй дивилися знаки долі, їхні лінії та вигини, Стріли та кола зверталися до Селени мовою, які вона не знала не те, що слів, навіть літер. Стільки ж років Нехемія осягала все це. Можливо, саме у дитинства. І як сила знаків долі могла зберегтися, якщо магія залишила Ерілею? Після балу Селена більше не бачилася з принцесою, не шукала зустрічі з нею і не наважувалася поділитися Шаолом тим, що дізналася про Елуейку. Швидше за все Нехемія чудово говорила Адерландсько, але в неї були причини приховувати і це, і свою обізнаність щодо знаків долі. Селена шкодувала, що пішла на бал, їй досі мучу сором, Ну як вона могла навіть в думках припустити, що Нехемія здатна чинити зло? Нехімія високо цінувала честь і дружбу також. Вона ж не наважилася зробити свою подругу мішенню для помсти. Адже вони з Нехемією подруги, точніше були подругами, по думки поправила себе селена, ковтаючи гіркувату грудку слини. Вона перевернула сторінку та завмерла. З пожовклого пергаменту на неї дивилися ті самі знаки, що зустрічалися біля розтерзаних тіл. На полях чиясь рука квапливим почерком вивела пояснення. Запису було кілька сотень років. Жертвоприношення рідераку». Кров'ю жертви обкреслюють простір навколо неї. Коли викликане родовище з'явиться, знаки будуть служити мірою обміну. За тіло жертви Рідерак передасть жертву, що закликав його силу. Безуспішно намагаючись погамувати тремтіння в руках, Селена почала гортати далі, шукаючи хоча б крихти відомостей про знаки, виявлені під ліжко. Нічого. Тоді Селена повернулася до сторінки із заклинаннями. Так ось, як звати цього виродка. Рідерак. Хто він? Звір? Звіроподібний істота, яка має деяку схожі з людиною, і звідки з якої глибини його викликають цим заклинанням, що за все не з глибини, а з темного світу, і походить він через ворота Верда. Салана піднесла долоні до втомлених очей. Отже, хтось за допомогою знаків долі відкривав портал, щоб викликати рідерака. Як таке можливо? Магія покинула Ерілею, але в цій книгі вона прочитала, що знаки долі діють незалежно від магії, чи діють досі. Невже Нехемія могла приготувати і її доля бути роздертим рідераком своєї своїй подрузі? І головне навіщо? Навіщо принцесі взагалі вбивати претендентів і забирати собі їхню силу? І як їй вдалося так добре оточувати свої дії таємницею? Селені було соромно підозрювати Нехемію, але що вона по-справжньому знає про елоєську принцесу? Тільки те, що Нехемія розповідала їй. А Нехемія цілком може виявитися мілою лицедійкою – вона побачила самотність Селени, потребу у спілкуванні та вміло зіграла на почуттях колишньої ув'язненої Ендовера. І як вміло все обставила. Вони обидві чужі в цьому замку, де тільки вороги. Їм треба триматися разом, хоча б для того, щоб просто розмовляти, Нехемія зуміла зачарувати собою Селену і та, як наївна дитина бачила в принцесі лише те, що хотіла бачити, радіючи їхній дружбі. Селена кілька разів ковтнула повітря. Вона боялася продовжувати ці міркування, як діти бояться, що чарівна казка не витримає зіткнення з реальним світом. Нехемія палко любила свою батьківщину. У цьому вона не лукавила. Селена бачила, принцеса була готова на все, щоб у Елоє було найменше потрясінь. А раптом на хімій мало кволого світу Адарланом. Мало жалюгідних поступок Адарланського короля. Що якщо принцеса замахнулася не більше зробити так, щоб Адарланський король назавжди розпрощався із задуманим підкоренням Елоє? Звичайно, цього не доб'єшся бесідами з дурною Жоржиною. Цього не доб'єшся проханнями і благаннями звернень до короля. Селену пронизила думка, від якої все всередині вкрилося товстою кількою льоду. А що, коли не хімія готує заколот? Це слово боялися вимоляти в голос. Що, якщо принцесі недостатньо розрізаних купок бунтівників, що ховаються лісами та горами? Раптом вона хоче, щоб усі королівства повстали проти Адерлана. Колись розумні голови до цього і закликали. Але кожна країна думала, що Адерланський король підкорить її сусідів і зупиниться. Лише навіщо вбивати претендентів на титул королівського захисника? Розумніше було б обезголовити королівську владу і бал – найвдаліше місце для цього. Селена Подумки представила покойних хемій. Вони були просторішами за відведення її. Але і там принцеса не могла б сховати рідерака. Це взагалі було неможливо сховати у жодному навіть самому затишному куточку замку. Але зате під замком існує цілий лабіринт забутих і занедбаних переходів і приміщень, куди десятками, якщо не сотнями років, не ступала жодна нога. «Ні», – майже крикнула Селена. Вона рвучко встала, перекинула стілець. Швидконогі вдалося вчасно зістрибнути з колін господині. Бути цього не може. Бо не хемія, бо… Крикчачі Селена відсунула в бік важкий комод і підняла нижній край шпалери. Як і два місяці тому, із щілин потягнуло холодом, вологим повітрям, але сьогодні в ньому не було й натяку на аромат троянд. Селена згадала дивну закономірність. Усі вбивства відбувалися за два дні або за день до чергового пробування. Це означало, цієї чи наступної ночі хтось із претендентів стане новою жертвою рідерака. Нерозумно сподіватися, що цього разу чудовисько не з'явиться в замок. А якщо згадати знаки долі намальовані в неї під ліжком, найближчий візит Рідерак здійснить саме їй. Виставивши тримчачу і із спальні, Селена взяла свічник із майже цілою свічкою, свій саморобний ніж та книгу. Відчинивши двері в потаний коридор, вона розгорнула шпалеру, а книгу, наче клин, засунула між одвірок і дверима, щоб не зачинялися. Битися з Рідераком жалюгідною... Зв'язкою шпилю було все одно що йти налево з соломинкою, але іншої зброї Селена так і не обзавелася. У крайньому випадку, стане в нагоді і важкий світильник. Досить міркувати, сидячи за столом, досить будувати припущення, якщо не хімія і збрехала. Якщо принцеса вбивала претендентів, Селена повинна переконатися в цьому на власні очі. Якщо страшні припущення виявляться правдою, не хімію вона вб'є голими руками. Селена спускалася назустріч холодним потокам повітря. Минулого разу тут було тепліше, а зараз у неї з рота йшла пара. Опинившись біля трьох знайомих порталів, Селена стугою подивилася на середній. Ні, навіщо їй бігти зараз, коли вона така близька до перемоги? Ось... Якщо вона програє, то втече із замку раніше ніж вони зберуться відправляти її до Андовера. Лівий портал вів на гору в занедбані коридори та вузькі лази під стелею великої зали. Правий у забутий склеп, де поховані Еліана та Гавін. Другою туди селена бачила численні бічні відгалудження. Наблизившись до правого порталу, села застигла на місці, побачивши ланцюжок слідів, що ховається в темряві. Сліди були зовсім свіжі, інакше вітер замів би їх пилом. Адже в цих підземелях можна спокійно сховати цілу дюжину рідираків. Швидше за все, і в покоях на хемії були двері, що виводили в потайний коридор. Користуючись свободою пересування замком, принцеса напевно вивчила всі його закутки. І навряд чи вона щоразу закликала рідерака. Ні, вона ховала своє чудовисько в тутешніх підземеллях. Селені раптом здавалося, як тоді в саду Верін дозволив собі посміятися з принцеси. Тієї ж ночі він загинув, роздертий рідераком. Селена мисніше стиснула в лівій руці свічник, а правою дістала з кишені свій сміховинний ножик. Спуск починався майже одразу після порталу. Крок за кроком вона почала рухатися вниз. Верхній майданчик зник у темряві, а нижній ніяк не наближався. Незабаром до вух Селени почав долітати якийсь шепіт. Вона одразу згадала голос примар. Невже вони знову? Селена сповільнила крок і загородила рукою свічку. Ні, голоси були цілком людські. І навіть не голоси, а один голос. Квапливо, майже наспівуючи, вимовляв слова. То не був голос Нехемії, то був чоловічий голос. Сходи вели її на майданчик, щаблі продовжувалися далі, йдучи вниз, а зліва відкривався прохід у приміщення. Звідти пробивалося зелене світло. Пройшовши ще кілька кроків, Селена відчула, як у неї стає дибкі волосся, голос вимовляв не слова, а різкі, скрипучі та утробні звуки. Таких звуків не було й не могло бути в жодній мові. Ерілей уселини почало холоднішати все тіло, ніби ці бурмотіння відбивалися у неї теплом. Разом із моторошними звуками вона чула важке дихання того, хто їх вимовляє. Здавалося, вони палять йому горло, оскільки він шумно втягує повітря. Потім людина замовкла. Опустивши на підлогу світильник, Селена поповзла до дверей. Тяжкі дубові двері були відчинені навстіж. У іржавому замку стирчав такий самий іржавий ключ. Всередині кімнати, перед чорним прямокутником, густа чорнота, якого здавалося ось-ось накинеться і поглине все навколо, на колінах стояв Кейн. Розділ 42. Кейн це він і з кожним днем, з кожним випробуванням ставав сильнішим і майстернішим. Перш, Селена відносила його успіхи на рахунок стараних вправ. Ні. Кейн обрав більш легкий і зловісний шлях. За допомогою знаків долі він закликав кровожерливе чудовисько і в обмін на крові тіло жертв отримав їхню силу. Кейн стомлено провів рукою по підлозі. Його права рука рухалася вздовж межі темряви, а темрява втягувала зелене світло, що стрюменіло з пальців. Ліва рука була вся в крові. Селена завмерла. Вона боялася, що звук дихання видасть їй присутність. Стемряви долинали шкрябаючі звуки. Чиїсь пазурі дряпали камінь. Потім почулося шипіння, схоже на шипіння полум'я, що заливається водою. Нарешті перед уклінним кейном з'явився рідерак. Це не було жахливим сном чи легендою епохи богів давнини. Це була жахлива дійсність. Безформна голова, без волоса. Обтянута сірою шкірою і величезна, широко розкрита паща, усіяна гострими чорними зубами, зубами, що розірвали на шматки і пожерли нутрощі Верена і Ксав'єра. Людські мізки, напевно, вважалися у рідерака ласощами. Вище, точніше, не скажеш. Як він був цілком звіриним, він викликав би менший страх. Але тіло рідерака швидше нагадувало людське, ніж звірини. У нього були досить короткі ноги та надто довгі руки. З'явившись із темряви, рідерак сів на почепки, струмивши кігті руку камінь підняв голову і повільно встав. Рідераку опустився на коліна і втупив у підлогу чорні очі. Потвора корилася Кейну. Селена тільки зараз відчула, що вся тремтить. Вона обережно позаткувала, аби скоріше покинути це страшне місце і бігти, прожогом бігти до себе у спальню. І згадалися слова Еліани. Так, Рідерак був втіленням первозданного зла. Він був створений зі зла і не знав іншого, як чинити зло. А молит на шиї Селени здригався, як живий. Здавалося, і він вимагав «Біжи – біжи! У роті в неї пересохло, у скронях стукала кров. Крок назад – ще крок. В цей час Кейн різко обернувся і побачив її. Рідерак скинув голову, розсунувши ніздрі, Селена застигла, а ще за мить сильний порив вітру вдарив її у спину, заштовхнувши назад. Вся увага Селена була прикута до Рідерака, що важко дихав, мокрий від поту. «Загалом сьогодні я збирався пригостити його не тобою», – посміхнувся Кейн, але гріх не скористатися можливістю, що підвернулася. Кейн тільки могла прошепотіти Селена. Очі Рідерака вона ніколи не бачила нічого подібного, навіть у кошмарних снах. У цих очах відбивався голод. Невгамовний, що налічує сотні років. Рідерак прийшов сюди з іншого світу. Зі світу темряви та голоду. Виходить, знаки долі зберігали свою силу, і брама Верда була поетичною метаморфозою. Селена дістала саморобний ніж, жалюгідне зброї, якою не кожну людину б'єш. А тут Рідерак. Кен одним стрибком опинився вселене за спиною, Встигнувши вихопити ножа, жодна людина навіть не швидше не могла б рухатися зі швидкістю вітру чи тіні. Співчуваю, прошепотів він, прибираючи зброю до кишені. Селен дивилася на нього, то на рідерака, не в силах повірити, що все це відбувається наяву. Може мені варто було б залишитися і подивитися, як він тобою закусить? Усміхнувся Кейн, беручись за ручку дверей. Але піду, не заважати вам. Прощай, Селено. Він шумно зачинив двері. На підлозі зленувато мерехтіли знаки долі, які Кейн намалював своєю кров'ю. Їхнього світла вистачало, щоб бачити голодні, нещадні очі рідирака. Кейн, заткуючи до дверей, прошепотіла Селена. Двері не піддалися. Селена смикнула ручку. Він замкнув двері на ключ. У цій клітці нічого, крім каменю та пилу. Кам'яна стіна, кам'яна підлога, звідки не виламати навіть маленького шматочка. Як же вона дозвола Кейну так легко розброїти себе? Кейн. Тепер уже гукнула вона і почала молотити кулаками в двері. Двері не піддавалися, а кейн давно зник. Рідерак стояв в рачки, розгойдуючи з боку на бік. Селена помилилася. Його задні кінцівки не були коротшими. За передні вони мали однакову довжину, тонкі, схожі на жардини. Але чому рідерак не кинувся на неї відразу, як тільки Кейн пішов? Потора принюхалася і дряпала підлогу, залишаючи глибокі борозни. Селена зрозуміла, вона потрібна йому жива. Кейн знерухомив Верена і лише потім викликав Рідерака. Ця тварина любила пити гарячу кров. Тепер без господаря Рідерак швидше за все спочатку просто калічить, щоб напитися крові, а потім... У неї перехопило подих. Смерть у кам'яному мішку. Ні, тільки не тут. Рідерак роздере її, повернеться у свій жахливий світ, а її ніколи не знайдуть. Нікому на думку не спаде шукати її в підземеллях. Шоул губився в здогадах і поклинаннях на її свавілля. Вона не зможе дізнатися Нехемії, що помилялася. А Ліана? В останньому своєму явищі Еліана повідомила, хтось хоче, щоб вона спустилася в склеп і побачила, побачила що. Селені згадалися інші слова стародавньої королеви, сказані раніше. Відповідь ти знайдеш праворуч. Що тут може бути праворуч? Лише стіна? А як не тут? Ну, звичайно, як вона раніше не здогадалася. Якщо спуститися нижче, на тому ж майданчику праворуч буде прохід у склеп Еліани та Гавіна. Рідерак знову сів на почепки, готуючись до стрибка. Задум, що миттєво народився в голові селени, був божевільним і відчайдушно хоробрим. Вона скинула плащ, що заважав. З ревом від якого стремтіли стіни. Рідерак кинувся на неї. Вона залишилася біля дверей, стежачи за рухами чудовиська з-під пазурів, рідерака вилітали іскри. Не добігши трьох футів, рідерак стрибнув, маючи намір схопити її за ноги, і тоді Селена нарушила зустріч роз'явленій паші, повні чорних гнилих зубів. Маневр вдався. Вона стрибнула і перелетіла через голову Рідерака, а той, не змозі зупинитися, вдарився в важкі двері. Слухаючи оглухливий тріск дерева, що лунав і глухий стукіт уламків, що падали, Селена із завмиранням серця уявила, на що могли б перетворитися її ноги. На якийсь час Рідерак забув про неї. Він повернувся до приміщення і гирячково обтрушувався. Цієї миті Селені вистачало, щоб через пролом вибратися в коридор і опинитися на сходах. Куди ж тепер вгору? Навряд чи вона дістанеться живою до своєї спальні, а ось до склепу, якщо пощастить, добігти Зуміє. Від дерева рідерака тремтіли сходи. Селена бігла, не озираючись вниз, вниз, вниз. Туди, де на майданчик, пробувалося місячне сяйво і склеп. Опинившись там, села кинулась до дверей, склепу, молячись усім богам, чиї мене надавно забула, у ній тепліла надія, що боги не забули її. У ніч Самоїна хтось привів мене до склепу. Хтось цього не знає, навіть Еліана. Там я мушу щось побачити, можливо, це щось урятує мені життя. Рідерак її наздогнав, він був настільки близький, що Селена відчула його смердюче дихання. Двері в скле виявилися відкритими навсіж. Невже хтось її тут чекав? Допоможіть мені, знову подумки благала вона, звертаючись сама не знаючи до кого. Сильно вбігла в склеп, вигравши кілька дорогоцінних секунд. Місячне світло збило рідерака з пантелику і воно забігло в сусіднє приміщення. Це принесло Селені ще кілька секунд, але рідерак швидко надолужив втрачений час. Він влетів в склеп, вирвавши шматок дверей. Ноги самі несли Селену між надгробками туди, де в місячному світлі блищало лезо Дамариса, адже коли вона вдруге, вже вдень прийшла сюди, Сподіваючись запозичити ніж чи кинжал склебу порожній. Мабуть, і Дамаріс з'явився тут десь із інших світів. Головне, що зараз меч був на своєму місці і сяє так, наче його викинули вчора, а не тисячу років тому. Рідерак згарчав. Селена почула, як він шумно втягує повітря, готуючись до нападу. Пазурі шкрябали мармурову підлогу, потім Рідерак стрибнув. Селена не мала часу вхопити меч правою рукою, і вона вхопила Дамаріс лівою, Розвернулася, замахнулася і змахнула стародавньою зброєю. На мить перед нею майнули два бездонні чорні очі і сіра перетинчаста шкіра. Селена щосили вдарила лезо, меча, рідераку між очей. Від її удару вони обоє втратили рівновагу, летіли в стіну і впали на підлогу, розкидаючи коштовності. Праву руку Селені опік нестертний біль. В обличчі її блиснула смердюча чорна кров рідерака. Селена лежала нерухомо і тільки дивилася в очі чудовиська з іншого світу. Вони були зовсім близько, за кілька дюймів її обличчя. Її права рука була затиснута між чорними зубами рідерака. і її кров, червона людська кров, струмувала його підборіддя. Селена важко дихала, як і раніше стискаючи в лівій руці. Дамарісі тільки дивилася, через якийсь час чорні очі ріди рака помутніли і Селено продавило його м'яким тілом. А на ший знову жив. Тепер усе залежало від послідовності та точності її дій. Це як танець, де не можна збитися з жодного па. Інакше, інакше вона ніколи не вибереться зі склепу. Насамперед Селена вивільнила праву руку з пащі мертвого рідерака, кисть палила, наче рука побула в вогні. Найсильніше дісталося великому пальцю. Він був весь у глибоких точкових ранах, залишених чорними зубами. Після цього Селена скинула з себе труп чудовиська і, хитаючись, встала. Дивно, але мертвий рідерак виявився майже невагомим. Голова її кружляла очі, застилала туманна пелина. Який наступний крок? Потрібно витягти Дамаріс із голови рідерака. Селена відірвала клапоть із своєї нижньої сорочки і ретельно витерла лезо меча. Після цього повернула зброю Гавіна на місце. Тепер зрозуміло, чому ніч Самоїн, її привели сюди і показали Дамаріс. Показали і приховали до певного часу, до того моменту, коли меч їй знадобиться для власного життя. Вона не встала витягувати труп рідерака із склепу, залишивши чудовисько лежати на купі дироційного каміння. Вона позбавила замок від зла, а збиранням нехай займаються ті, хто кликав її сюди. З неї вистачить. Але щось все ж таки змусило зупинитися біля статуї Іліани. Дякую, хрипко промовила вона, дивлячись на прекрасне мармурове обличчя стародавньої королеви. Слана не пам'ятала, як вибралася із клепу, як піднялася сходами, притискаючи до грудей поранену руку. З останніх сил вона зачинила двері, опустила шпалеру і присунула комод. Кров не зупинялася і продовжувала капати на підлогу. Треба піти в умивальник та ретельно промити руку. Права долоня зовсім заледеніла, потрібно. Її ноги підкосилися, Селена впала на підлогу. Повіки обважніли, очі самі заплющилися. І чому її серце б'ється ледь-ледь? Селена змусила себе розплющити очі. Зір, як і раніше, залишався розмитим, і замість руки вона бачила змішання червоних і рожевих плям. Заціпаніння встиг поширитися по всьому тілу і досягло ніг. Потім вона почула галас. Учний навіть дуже. Десь незрозуміле бум-бум-бум. Що змінилося? По вискуванням у кімнаті стало темніше. Селена отямилася від жіночого крику. Чиї теплі руки обхопили її обличчя. До цього часу й обличчя стало гарячим крижаним. Хіба у спальні відчинили вікно? «Ліліана, прокинься!» Нехемія трясла із-за плечі. «Ліліана, що з тобою?» Все, що відбулося далі Селена пам'ятала невиразно. Сильні руки підхопили її, понесли до вмивальника. Нехемія розділа Селени, посадила в балю з гарячою водою. Щойно торкнувшись води, права рука відгукнулася з плеском болі. Селена поривалася вибратися назовні, але принцеса міцно тримали, її, вимовляючи слова незнайомою мовою. Світло умивальнику якось дивно пульсувало. Шкіру Селени кололо безлічу крихітний голочок. Вона раптом побачила, що її руки вкриті блискучими бірезуватими знаками долі. Нехімія не випускала її з води і повільно хитала, як дитину. Далі Селена нічого не пам'ятала. Вона провалилася у темряву.